Уранці Варвара Федорівна по телефону запрошує мене прийти до неї о четвертій годині пополудні в дуже важній справі, яка торкається Панаса Павловича, її і їхніх дітей. В її голосі вчуваються ті самі нотки втоми чудного спокою. Я обіцяю. Очевидячки вияснення при свідках установа нової Конституції. Я свідок з боку чоловіка, а з її боку буде хто-небудь з її приятелів. Бажаючи бути офіційно точним, я входжу рівно о четвертій у їхній передпокій. На порозі вітальні зустрічає мене Варвара Федорівна. Вона в чорній, глухій сукні з довгим золотим ланцюжком на всі груди. Вітаючись із нею, я помічаю, що її губи сьогодні не нафарбовані, і колір її лиця недужий у жовтявих плямах. Одначе, вона тримається так само рівно, велично, і її великі пукаті очі дивляться на мене спокійно та холодно. З великим здивуванням я застаю вітальню Олександру Михайлівну. Вона стоїть біля роялю і вдає, що уважно розглядає якусь фотографію, тримаючи її обома руками близько коло самого лиця. Зачіска в неї нова, дуже молодить її. Вона одягнена, як в останній час, модно, і підкреслено чепурно, Мені це кидається в очі, не вважаючи на надзвичайність ситуації. Кидається в очі також, особливо після обличчя Варвари Федорівни, її краса благородна та строга. Тут же і Панас Павлович серйозний, внутрішньо схвильований, у сюртуці з гладенько зачисаною шапочкою волосся, знову з ніжним рум'янцем на чисто виголених щоках. Він, не дивлячись мені в очі, мовчки й урочисто потискує мені руку. Так само без усмішки вітається і Олександра Михайлівна. Я, мимохідь, заражаюсь їхнім настроєм, і мені навіть ніякого, що я, не в сюртуці. Враження таке, ніби ми зійшлись на читання заповіту. Їм усім видно відомо, що має статись. Варвара Федорівна запрошує всіх сідати і перше сідає у фотель біля круглого столу. Я з цього роблю висновок, що вони більш не ждуть нікого. По деяким досить тяжким мовчанні Варвара Федорівна починає безстрасним тихим голосом. Я прохала б, панове, не дивитись на це зібрання як на комедію. Я признаю, що все можна було б улаштувати простіше. Але на мою гадку, шлюб є настільки поважний акт у житті людей, що утворення чи розв'язання його має робитися з повною серйозністю. Вона бере в руку біля самої шиї ланцюжок і помалу проводить його вниз до самого пояса. Ми мовчимо. Варвара Федорівна приплющує очі, потім знову розплющує їх і тим же тоном каже далі. «Вам усім відомо, що сталося вчора між мною і моїм чоловіком, Панасом Павловичем. Я вірю, що в його вчинку не було обдуманості наміру». Це було зроблено в стані крайнього піднесення, і все ж таки це примусило мене подивитись на деякі речі з такого погляду, з якого я не дивилась раніше. І я побачила, що ми повинні розв'язати наш шлюб. Я запросила вас сюди, щоб поставити умовини, чи то пак, разом виробити умовини, на яких ми можемо, як личить порядним людям, розійтись. Коли дозволите, я висловлю свої бажання». Панас Павлович щось бурмотить і неспокійно ворушиться. Олександра Михайлівна сидить рівно, потупивши очі, щепаючи пальцями кінчик хустки. Я насамперед хотіла, щоби та влада, яка нас поєднала колись, Щоби вона ж і санкціонувала наше розстання, цебто щоб був формальний законний розвід. Згоджуючись віддати нашого сина Дмитрія Батькові, я хотіла б, щоб він жив у законній родині, цебто, щоб мій бувший чоловік, Панас Павлович, не вступав ні з ким, ні в яке незаконне співжиття. Ні Панас Павлович, ні Олександра Михайлівна, ні одним рухом не виявляють своїх почувань. Значить, їм це відомо. Далі. Вину за розвід повинен узяти на себе пана Спавлович і нести всі наслідки її, встановлені законом. Мені має бути дано право бачити мого сина в кожний час і брати його до себе на три місяці щороку. І нарешті, з матеріального боку покинена родина повинна бути забезпечена половиною засобів, що має колишній голова сім'ї до свого розпорядження – Оце мої бажання. Вона замовкає і дивиться просто перед себе. Олександра Михайлівна перестає щепати хустку і сидить зовсім непорушно, не підводячи очей. Я зиркаю на Панаса Павловича. Він якось відразу скидується, зміркувавши, мабуть, що за ним слово, й похабцем мимрить. Я приймаю всі умови. Е, це то. Я цілком згоджуюся і охоче Приєднуюсь і думаю, що коли хто-небудь бажає внести на розгляд то щодо мене, то я приймаю всі бажання і обіцяю виконати їх. Після цього Варвара Федорівна підводиться і стоячи каже, з цієї хвилини я вважаю і прошу всіх вважати на шлюб розв'язаним. Ви, пана Сепавловичу, будьте ласкаві сповістити мене по змозі швидше про ваші найближчі наміри. Особисто чи через довірену особу мені байдуже. Вона мовчки вклоняється всім нам і, не хапаючись, рівно й строго виходить із кімнати. Лице Панаса Павловича горить і очі, як звичайно, дуже кліпають. Олександра Михайлівна стоїть, тримаючись за спинку свого стільця і так само дивиться вниз. «Якове Васильовичу!» – звертається до мене тим же офіційним голосом Панас Павлович. «Сподіваюсь, що ви...» не відмовитись узяти на себе ведення цієї справи. Я до ваших послуг, Пенасе Павлович, відповідаю в тон йому. Далі, почуваючи, що з пошани до Варвари Федорівни не треба нарушувати поважного настрою, приватною розмовою чи хоч би усмішкою, я зараз же прощаюсь і виходжу. І до такої міри я загіпнотизований цією сценою що навіть сидячи на бритці деякий час заховую строгу, врочисту поважність на лиці, і тільки проїхавши кварталів зодвоє, питаюся сам себе, що ж це було – комедія, бажання щастю вийти з тяжкого становища чи щось інше, і рішаю, що може бути й те, і друге, і все разом. Але в кожній разі зовсім добре для Панаса Павловича, несподівано добре. Як не як, в цієї жінки багато сили, розуму і певного благородства. Головно – розуму. Вона зрозуміла, нарешті, що далі йти в такому напрямку не можна. Значить, навіть з такою жінкою при певних умовинах можна погодитися. Гей, а чому б мені не спробувати так само погодитися з Клавдією? Коли їй так само добре дати зрозуміти становище, вона так само мусить згодитись. Вона мусить зрозуміти, що я не можу лишити в неї свою дитину, а також не можу вирвати з себе те, що більше за мене, що не надається ніяким потугам розуму та волі. Жити з нею, бути її чоловіком я теж не можу. Це теж більше за мене. Коли ж зроблю над собою таке насильство, то це нам усім скалічить життя. Так, вона згодиться. Але що ближче я наближаюсь додому Клавдії – Моя певність слабшає, аргументи видаються непереконуючими, блідими. Коли ж я розглядаюсь у їхньому крихотному коридорчикові, і на мене шугає запах нафтової лямпочки, мила, пелюшок і нагрітої вогкости, коли я дивлюсь на палаючі очі Клавдії, що стоїть біля мене з засуканими рукавами, та знайомим вогким блиском з-під пенсне, я почуваю, що нема ніякої надії, що Клавдія не Варвара. Ми не сподівались, що ти прийдеш так рано і купаємо Міку, каже вона соромливо-радісним голосом, який буває раз у раз, як вона купає Міку. Я ненадовго. Не буду перешкоджати. Що значить? Ти нам не перешкоджаєш? Мене сьогодні ріже її ти, а палаючі щоки викликають легку огиду. Олю! Як і Васильович прийшов, навіщо це оповіщає вона, ніби та не чує сама. «Хочеш подивитися на купання? Ти ж любиш. Тільки зігрійся, ти з морозу. Олю, а я поставила чайник на плиту. Я зараз засвітю тут лампу. Господи, ніколи нема сірників на місці. Швидше б уже звідси. Я страшенно скучила за електрикою. Хочеш зараз чаю попити? Чи потім?» «Дякую, мені не хочеться чаю». «Що значить? Ти ж любиш по обіді?» «Я не відповідаю нічого». «Мене страшенно дратує оце її «що значить» і посилання на те, що я люблю, а також її радість і оживлення від мого приходу. Клаво, швидше чується голос Ольги. «Ну, ходім, ти вже зігрівся». «Посеред кімнати на двох стільцях стоїть маленька з сірої бляхи ванночка». Навколо на підлозі ринки, горшки з водою, мильниця. На стільцях і на ліжках пелюшки, віхтики, мочалки, губки. Пахне, як у лазні, і так душно, і парно, що мені зразу хочеться скинути піджак. На ліжку сидить Костя, підобгавши ноги по-турецьки. Ольга Петрівна, підтримуючи одною рукою під спину помаранчеве тільце з м'якими округлими грудьми, другою набирає губкою води і витискає її на міку. Він заплющує очі, коли вода лється йому на голову, і потім знову розплющує їх байдуже. Личко в нього зовсім червоне, в якихось плямочках, безпричасне до того, що діється навкруги. Зате смугляве добре лице Ольги Петрівни виявляє таке раювання, наче вона сама сидить у ванні, на носі й на підборідді в неї крапельки води, товсті, червоні губи весь час розтягаються усмішкою, а очей зовсім не видно, в неї тільки дві смужки, ніби натушовані. Подивись, Яша, як він любить купатись. Ніколи не плаче, ти знаєш? Їй-богу, він розуміє. Ти дивись, як він заплющує очі. Олюсю, дай мені. А сама наготов простиральце. Ну, годі, пусти. Ага, ревнуєш, ревнуєш, зі сміхом говорить Ольга Петрівна, витискаючи з губки воду. Потім обережно вона передає тільце, що бовтається в воді, в підставлені руки Клавдії і відходить до мене. Добрий день, Якове Васильовичу. Вибачте, руки мокрі, не подаю. Мороз великий? Зараз чай будемо пити. Клаво, його час виймати, щоби не перекупати. Але Клавдія не чує. Вона ніби присосалась руками, очима, всіма почуваннями до тільця і вже ніщо з верхнього світу не доходить до неї. Її губи... Подібні до губ Ольги Петрівни щось шепочуть, щоки палають. Вони обидві ревнують, Міко, одна до одної. Я потихеньку виходжу в сусідню кімнату, курю чекаю кінця купання. Мені через щось увесь час пригадується один мій родич, який раз у раз сам купав дітей. Мене за всіх, де вражав який щулий, хижий вираз його радісного лиця. Я вже твердо знаю, що з моєї розмови не вийде нічого». І все ж таки, коли Клавдія нарешті приходить до мене, я прохаю її щільніше зачинити двері до спальні й дати мені декілька хвилин для серйозної й важної балачки. Клавдія зараз же лякається і насторожується. Я спокійно, цілкуючись говорити сердешно, спочатку викладаю їй самі аргументи, не хочячи відразу лякати вимогою. Хай сама зробить необхідний висновок. Але коли переходжу до того що не можу лишити в неї свого сина, і пояснюю, через що вона зразу випростовується, немовно готувавшись боронитись. І я бачу, що вона вже слухає мене не розумом, не логікою, а тільки почуваннями, і усі її реакції будуть тепер тільки від цих почувань. Вона починає догадувати, що в неї хотять одняти те тільце, яке давало їй щойно таке звіряче раювання – і вона вже не чує і не розуміє ніяких аргументів. «Що значить, – жахом шепоче вона? – Що ти хочеш сказати? Почекай, Клаво, ти спочатку вислухай до кінця, об'єктивно, спокійно. Господи, ти, ти з божеволів! Та почекай же, ради Бога! Ти вислухай усе, зрозумій, стань у моє становище, а тоді вже... «Ні, ні, це, це! Так ти хочеш, щоб я тобі віддала міку, так?» Я хочу, щоб ти спочатку зрозуміла, що я кажу тобі. О, я чудесно розумію, чудесно. О, ти не хочеш мати зі мною дітей, бо я недостойна. Недостойна цього. Ти не можеш лишити в моїх руках свою дитину, бо я недостойна цього. О, я це давно добре розумію. Але ти ще хочеш відняти дитину, так? Але ти перше всього повинен убити мене. Що ж, убивай, убивай, проклятий. Убивай. Вона схоплюється, випростовується, немов би, готуючись грудьми зустріти мій ніж. Такої лютій ненависти я ніколи не сподівався побачити в ній. Вони мене дивують і викликають щось відповідне. Не хвилюйся, клавдіє, й не кричи, я з тобою говорю. «По-приятельськи, а ти... О, по-приятельськи! О, ти приятель! Я це бачу! Ти хочеш узяти в матері дитину і отдати своїй любовниці якісь Клавдіє!» Я теж схоплююсь і ступаю до неї. Я почуваю, як мої очі горять, і мускули в руках скорочуються судорожно. У спальні чується пронизуючий плач Кості і шикання Ольги Петрівни. Клавдію немов підхоплює цей плач, вона вибухає риданням, біжить до стінки і починає битись об неї головою. Влітає Ольга і, обнявши її за плечі, відтягає від стіни. За Ольгою вбігає Костя і з вереском кидається на мене. Схопивши мене за ноги, він кусає їх, хрипить, вищить. Я силкуюсь віддерти його руками, кручусь по хаті. Клавдія серед ридання кричить щось і рветься до нас, чи мені на поміч, чи Кості. Ольга з викривленим, смугляво-сірим лицем метушиться між нами. Мені нарешті вдається струснути з ноги Костю і, отшпурнувши його в куток, вибігти в коридор. За мною несеться гістеричний крик Клавдії, плач Кості, грюкіт стільців.